سنتو خلاف داسه کذر کې سو کې نمنخه دروازه به شو کې نمنخه باب استحباب العاتشمیت العاطش مستحب دی جواب ورکول فرنج کون کتاب او الا اذا حمد الله تعالى اذا الله بدوي اتاله و را کړه کیو بیا نور نو د به الحمد الله پتیز و چې ناس مګرو للی وور وکحتې تشمتی او مقروه دي دته جواب وورکو ل دا لم حمد اللهه تعله چې د د الله حمدو نووي په بایدې عاد تشمیت او بیا د د ادو د پرنجې ولووتاس <وطا> او تاسو دې پرنجته و یو تاسو دا سي अश्वي دا او باسي چور دې باسي کې انبي هريره تره دي الله تعالی ان هو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمای دین الله يحب الغطاس الله پرنج خو کهته سا او به با بد ګړی پوې الله دا یو ش خوښ بل بد ګړي نوبلله د قاري مله و و پرنج د انسان د ماغ سپک کې او بدنته راحت غونې محسشي نګورې چې دماغ دې پام شول بدن تم راحت شو نو دا د الله پتا بيدارۍ کې مددگار جوړیږي ځکه دې د الله حمد وایي اد دین ال عواغ باسي کې نداء سستی او بوج او په havasو کې قدرت غنځې پیدا کړي په تواتوب عبادت کې عدم نشات وي سستی وي دیو جن د دې شيبتانت کا فایدا ات واسا حدکم کله چې پرنجو کیو پتاسو کې واحمد الله و د الله حمد دیوي نو کان حقن لا کلي مسلمین دی حق پهر مسلمان سمع او چوي وريدو اي يقول له جلد هو يرحمك الله الله دې پتا رحمږي وامت تصا ابو ارشد ابا سيدا خلووازي فانما هو من الشيطان انده شيطان د طرف نه فايدا تصا اب احدكم كلجي باسي کي يود تاسو نه فل يرد هو نورت کای دی سمرا چی وځد فین نہ د کوم بشکایو پتا سو کې دا تاسو اوا کاله چې باسای کای زواه کمنه شیطان شیطان ور پورې خان دی خو لا چې خو لا وځه پټکړی نه ک سنت عمل لې وکو مداغره خاندان دزال لا پرته جوړا کا رواه البخاری او رحمه الله وا نبي موسی وعنه ده دغه صحابینو روایت ده بوخره رضی الله عنه چې نبی عليه السلام فرمایلی دا ات وصاحدکم کله شي پرنجو کیو پتا شو کی فل یقل الحمد لله <تصفح> نو ده د الحمد لله وای او یقل له و خو ورثو یا صاحب یا مرګر ارحمک الله الله دې پتا رحم کی قال له کله شر غورتو يرهمک الله الله دې پتا رحم کی فالیقل ذا فرنج کون کدی وه یہدیکم یہدی کو اللہ و یشرح بالکم اللہ دتا سره ہدایتو کی او استادو حال او زړه دی درس کی رواح البخاری درخ کلي آداب دی, دی اسلام چنن ته عوام نه خبر دی عوام ته تردیجی علماء او طلابام د دې خیال نه ساتي مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه خبره کولو ما سفر کولو د مدینه منوره نه مکی یا مکی مدینی مدینه منوره می پرنج میو کا خص میون ویډری ور را پسه مخره اردو چې ايش کوله سدی وی جی جواب در کوی پمایه بترا غزر میو جی الحمدللہ وګوره عرب ته بعضه سنتو دمر اهتمام کړي وان ابي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرمى قال اذا ات وصاحدكم كد شبرنجو کیو پتا شو کی فحمد الله ودل اللهم دیو وي فشميتو دت جواب ور کی پرحمک الله سره فلم يحمد الله كد الله حمديوني فلا تشميتوه ندل پایرحم کلا سره جواب مور کوي رواحو مسلمون وانا نسندان سر رسول الله انور روایت ته فرمایاته سره جلانی پرنجکڑی ویو دو سرود الله حبیب په صحبت او مجلس مبارک کې فشمتہ ته دوی ما ته جواب ورکو پایرحم کلا سره ولم یشمتی الاخر بل ته جواب ورنکو فقال الذي ولي وغا كسلم يشمتو جاءت جواب نو ورکڑے پر رحم کلا سرا يعطى ففلان فشمته فلاني پرنجو کتا سور جواب ور کو پر رحم کلا واتسفلم تشمتني اما وکنمال مجواب رانو کو فقال الله هذا حمد الله دد الله حمد وی وانک الله قتا دل اللہ حمد نی نو ما بتا نے جواب صدر کړو متفقون لهین تابو هر رضی اللہ عنہ روایت کوي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا عت وسکل شپرنج بیکولو و ضایدہو کی به خلاص مبارک او صوبه یا جمال فیه پخنے اے ذری وخت پرنجی سارا د خلی او پوز نه سوزي خلاص ته کی خوبسپل ځان دی سمبال کو ځنې وخت بلې جماعت د خلق خوراک کای په پېند نه واستې نو کلاص دې کریره هو کنه نو ټول پټول پېند به ونه لې ها اورس به دغه کې ونه لې و خفوا او غضوا بها صوتهو اوازې پکا تکړو نو پرنجا کې به د اواز د کمزوري کجې دغه شورز هڅه کې ځنې وخت اپ حضور وکړو نو ټول خلک په پیره کې ودبم د خو بره پاسه غره سنت طریقې سم نو کله لاسی چې مور بچي و د کړې اپرنجې خپتې او که بس بچی په چوغوش کتري بودی کنه دا که د سنت لحاظ وي دی لاسی خوي لک پکلا رکړي نماز هم میموري الویم کله په پیره شي اوی چې چرته شو چې اببرو غورځولو جمعه تم باز کړه منکای اباز یې زم کړه منکای اجې تپی حضور شک کر راوی دا راوی شکو چه دا اللہ حبیب د خفض و لفظ ویلے او که د غد و لفظ ویلے دا دوار و مانایا ویلا رواه ابو داود و ترمیزی وقال حدیث حسن صحیحون تامی موسا رضی الله عنہو نا روایت تلے فرمائی و اکان الیہود و یهود یتاعت و سونا پرنج بے کولی دا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یر جونا دای بداو میس ساتو رئی اقول لہم چید اللہ پی غمبر بورتو یرحمک اللہ ای دمرے پسچا گنو لخوز دے داتو چید آئی دی یو دعا په انتظارو چید ای منگتاو ہوئی شی پتاسو دے اللہ رحمو کی فیقولو الله اللہ پی غمبر بو یهدیکم اللہ ویسلح بالکم الله دی تاسو دے ہدایتو کی اوستاسو حال نسم کی نگورا کفارو کا پرنجو کا لته بوله داسه جواب ورکه رواه بوداو دوت سير بيجي او وقال حديث حسن صحيح وانبي سيد الجن خضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تصاب كلجي باسيك يوپتا شوكي فليمسك بيديه على فيه نو راټګ دي کې په لا سره خلله کې دي دي لاس پ خولی نه ش نه دو خولوشیطان وردن نه کېږي مخکویللی وان دي عدل د و وردن نه کې دواړه کارونه کويه خکلی شریت د زمو کله خلله وا کې نو شکل بدخکاري او بلته بلته نفرت پیدا شي دا د اسلامی آداب دي او دا روزانه ارچا لپیخیږي نو چې ته دي سره د الله پیغمبر سنت کې دي په سمرايو یو سنت درځي دي پنځه پیرې پرنځاو کا پنځه سنت تی ژوندې کړه ادر ازي در تصور پنځه پیري باسا ساي رااله خل خپل پیغمبر سنت دي ژوندې کړه رواه مسلم صلی الله تعالی علیه الکریم